Адольф, високий, стрункий, як усі мужчини в їх роді, трохи згорблений і передчасно лисий. Казав, що це від гасу, що забагато. По ночах сидів над книжками, сам із себе сміявся. Книжки знав хіба зокладенок. Трохи загикувався, сміялися з нього, що представлявся, граф А-А-Адольф. Невеликий маєток, який одідичив по своїм батьку, а її стрию. Обдовжив до тої міри, що властиво нічого йому й не осталося. Один з посесорів взяв за довгі ліси і землю, а Дольфові лишалися лише палата, парк, город і трохи сіножатий, на котрих він пас свою стаднину. Казав, що немає часу бавитися рілею, бо його місія – це поправляти кінську расу. На ту тему він був мистець у розмовах. На конях дійсно дещо розумівся і належав навіть до жокей-клубу, але це дорога приємність І граф Адольф дурив себе і других Оцим поправлюванням кінської раси А на ділі жив з дня на день Існував якісь плани, про які ніхто не знав Коли з ним було круто І коли сидженням у пустельнику великим А пустім замку наскучило А виїхати за границю Або хоч би до столиці не було за що Тоді відвідував родину Це був його одинокий Геніальний винахід Відбувалося воно так який тиждень перед виїздом кликав свого одинокого лакея і сповіщав, що від'їжджаємо в довшу подорож. Казав, щоб повіз був у порядку, щоб коні добре виглядали, щоб упряж на них світилася і щоб гардероба не мала ніяких хиб. Старий візник Пилип мив повіз, малював, лакував, зашивав подушки, мастив півшорки, чорнив коням копита, лускав з батога але Кейт ріпав, чистив, зашивав і прасував графські одяги, і по довгих надзвичайних зусиллях граф вибирався в дорогу. В ногах сидів гордий і самовпевнений пудель пана графа Сатурн, котрий вмів танцювати польку, брав їжу тільки з лівої руки і читав газету, себто ставав на задніх лапах у передні брав часопис і вив. Сатурн був дійсно симпатичний собака І його, мабуть, радніше вітали від його пана, особливо діти Бо з дітьми Сатурн умів особливо чемно і гарно поводитися Дуже їх любив Адольф приїздив до когось із свояків Розтаборювався, проживав тиждень-два Це залежало від того, як його гостили А потім нагло давав приказ своїй службі Збиратися і їхати далі Кажучи, що й так він дуже засидівся І що кличуть його важні діла, які не терплять проволоки Заки об'їхав свояків Минало два-три місяці Бувало й так, що з об'їздки не вертав голіруч Грав дуже добре віста Бриджа, преферанса, макао, словом, усі гри, які існували в світі, а що грав уважно, так, звичайно, вставав із за стола не без успіху, особливо від дамського лебета з чаруючими кузинками. Пригрів, мів жартувати, смішити товариство, і в деяких домах його дійсно раду вітали, а ще в пізню осінь, коли нема що робити довгими вечорами. В інших дворах, де економія не дуже-то процвітала, гостили дорогого свояка, чим хата багата, і надсадкували коло нього, бо боялися, щоби не сказав якого зайвого слова на тему руїни, упадку, парцеляції, ліцитації і подібних немилих слів. Такі об'їздки називав граф Адольф підтримуванням родинних зв'язків і традицій, котрим на його гадку демократія і буржуазія починає не на жарти грозити». Це були вороги, з котрими він вважав своїм обов'язком боротися, незважаючи на втрату дорогого часу і своїх власних особистих інтересів. «Кожний чоловік, – казав граф Адольф, – має якесь призначення на світі. Моє призначення – боронити від упадку не тільки наш славний рід, але взагалі аристократію. Суспільство без аристократії дичіє, зводиться на ні на що». І коли так далі піде, як тепер діється, то перед людством відчиняються дуже сумні горизонти. І граф Адольф боровся, як Дон Кіхот з вітряками. До паньковець граф Адольф заглянув недавно, як довідався про недугу Марійки, але був тільки годинку, так сказати офіціально. На довшу гостину не приїздив вже два роки. Невже ж він махнув рукою на своє родове гніздо? Невже ж він на кузинку Христину дивиться, як на душу, котра зійшла з правої дороги, і котрої вже не навернеш? Ні, Христина була впевнена, що граф Адольф снує якісь плани,